najmodrijim dijelima, a zahvala na njegovim njamatima i svim blagodatima, a od najvećih jeste upravo ova vjera dini islam, kojom molim uzvišenog Allaha da nas uputi da budemo čvrsti na njoj, sve se sa njim uzvišenim ne susretnemo. Neka je salavat i salam na njegovog resula Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Allahovog vjerovjesnika i poslanika pečeta svih Allahovih vjerovjesnika koji je dosljedno emanet izvršio koji je posavjetovao ummet i koji se je borio na Allahovom putu istinskom borbom sve do svoje smrti i neka je Allahova milost i blagoslov na njegova Ashabe i one koji ih slijede do sudnjega dana Uzvišeni Allah na kraju sura Al-An'am daje nam smjernice naših života. Uvacijetima, uvacijetima, koyesu, Kaže, u vasijetima, u savjetima i naredbama koje su čvrsto potvrđene. Kaže Qul ta'ala u etlu ma harrama rabbukum alejkum Al la tushriku bihi Reci o Allahov poslanice dojite da vam kažem šta vam gospodar vaš propisuje šta vam zabrani a šta naredi Al da mu ništa ne pridružujete Wa bil validaini ihsana Da roditeljima dobro činite ولا تقتلوا اولادكم من املاق دديتسو svoju zbog neimastine ne ubijate نحن نرزقكم واياهم مي إي فاس إني حرانيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن نې približujte se nevaljaštinama bile javne ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق نه ابي ايته ono koga je allah zabrani ubiti osim kada to pravda zahtjeva zalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun eto to vam on preporucuje da biste razmislili wala taqrabu maal al-yatiimi I da se imetku metku siroćeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne Keila وَاَوْفُ الْكَيْلَ bil بِالْقِسْتُ I da krivo na litru i na kantaru ne mjerite. لَا نُكَلِّفُ نَفْسَنْ إِلَّا وُسَعَهَا Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo. وَاِذَا كُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا كُرْبَ I kad govorite da krivo ne govorite, pamakar se ticalo isrodnika, wabi ahdi Allahi eufu, i da obaveze prema Allahu ne kršite, dhalikum wassakum bihi laallakum tazakkarun, eto to vam on naredlije, da biste to na umu imali opametili se, wa enna hada sirapi mustaqiman, fattabi'u i doista ovo je pravi put moj, pa se njega držite, Oate te bija us subboja fetefarra ka bikom an se bili i druge puteve ne slijedite pada vas odvoo od puta njegova, daliko mu saum bihila ali ku te takun e to tovamoo narežije da biste se kriha klonuli i bogo bojazni bili. Ovo su ti vas i čvrste. Naredbe i zabrane, propisi kojima nas uzvišeni Allah najstrožije obavezuje. Mi smo došli do kuranskih riječi u tumačenju ovih hajeta. Što znači i na litru i kantaru u potpunitem mjeru pravedno. Ibnu Ketir, poznati islamski komentator Kur'ana, Čiji komentar, tefsir, mi imamo kod sebe, u skraćenoj verziji, kaže, uzvišen Allah naređuje da se uspostavi pravda prilikom uzimanja i davanja. Uzvišen je Allah naređuje da se uspostavi pravda. Dakle, u potpunoj i savršenoj svojoj formi. Da se nikome ništa, nažao, naučini. Znali to ljudi ili ne znali. Jer uzvišeni Allah je taj koji sve nadzire i sve zna. Prilikom uzimanja i prilikom davanja drugima. Dakle, u potpunosti pravda da da bude. Prilikom uzimanja da ne uzmijemo više nego što nam pripada. A prilikom davanja da ne dadnemo manje nego što treba da se dadne. U bilo čemu. Kao što je zaprijetio u kuranskom ajetu na početku sure El Mutafifun gdje uzvišeni الله كاذي ويل للمطففين تشكو انما قومي يprimierjenu zakidaju الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون قيطنهم يروا ازمواو قد od drugich kupuju واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون اكل drugiman jere na litar ili zakidayu Ala yadhun ulai ka anhum mab'asun kako ne misle ili zapne. ne razmišljaju o tome takvi da će biti proživljeni li jeumun azim nadan veliki jeume jukum je nasu lirabil alamin nadan kada će ljudi zbog gospodara svoga sedići i kada će ustati da odgovaraju Za svoja dijela. Dakle, vidjećemo da je ovo među najistrožijim zabranama. To jeste zakidanje. Svakako da je ovaj princip očuvanja ljudskih prava vezanih za imetak jedan od temelja fikskih propisa. Rekli smo da je ova vjera došla sa zaštitom pet Osnovnih principa. Prvi je princip. Očuvanje vjere. Jer to je nešto što je sveto. I to ne dozvoljava. Da se s njime poigrava. Jer je to od Allaha uzvišeno. I niko ne može doći. I uspostavljati vjeru. Od sebe. Ili vjeru koja nije objavljena. Ili je tumačiti kako. Ona ne znači. To je nešto što je sveto. Dalje. Dakle, svoj odnos prema Allahu džel ženom. Svi ostali propizi su vezani za tvoj odnos prema ljudima. Da si dužan čuvati ljudski život. Pa ne smiješ nikoga ubiti. I moraš čuvati ljude od propasti. Zatim, ljudski razum. Zato je zabranjeno upotrebljavati alkohol, droge i sve ono što ljudski razum... Opija i dozvoljava da uzmie svoju ulogu u životu razboritost muzima njegovu. Zatim ljudski imetak i zato su zabranjene svršte i strafa. A israf to je prekomjerno trošenje. I israf ono što je haram u islamu da se radi, dakle da se troši imetak na mjesto gdje ne treba ili prekomjerno. Israf kažemo da biva u dozvoljenim stvarima Zabranjena stvar je zabranjene i osnoviti nju ne smiješ raditi. Ali Israf bila u dozvoljenim stvarima kada pretjeraš utrošenju imetka, kada se rasipaš tim imetkom, da je ljudska čast, i ljudski porod i to je ovim šarijatom zagarantovano i očuvano i ljudsko zdravlje i tako dalje. Dakle, vidimo iz ovoga da je ovo jedan od temeljnih principa uspostave šarijetskih propisa. O čemu nam podrobnije govore mnogi islamski učenjaci kao što je bio Ashatibi u svojoj knjizi Al-Muvafaqat. Mnogi drugi ukazuju na ovu činjenicu koje se mudrosti mogu izvući iz ovih šarijetskih propisa. Zašto su uspostavljeni šarijetski propisa? Upravo da bi se ovih pet principa učuvalo. Od svih principa jeste da je garantovano da čovjeku mora njegovi mjetak biti očuvan. I ne smije se od njega usimat. Bilo silom, silom snagi ili silom prevarom nekom ili silom zakona. Nekada ljudi uspostave takve zakone koji su nepravedni. Zakone koji će onoga koje našteti još više iskoristiti. Još više potlačiti. Čovjek bio u određenom trenutku zadužen. Zadužio se negdje. Došao u tešku situaciju. Ne može to vratiti odmah. Ako je uzeo od ovih banaka, za koje danas neki kažu, pa nije to ono lihvarstvo prijašnje, ono, ono u srednjem vijeku. Ovo lihvarstvo je još gore. Jer je uspostavljeno na jedan sistematizovan način, na jedan organizovan način, gdje su cijele države, gdje su cijeli narodi potlađeni zbog upravo tih kamata, gdje cijeli narodi su učinjeni na jedan način robljeni, upravo opreko tih kamata, gdje radi države da bi se samo kamate otplatile, a glavnica ta ostaje. I to je taj sistem iskoristavanjem I zato upravo ćemo vidjeti da je kamata među najistrožijim haranima. Najmanji vid kamate je kao da čovjek ne užu bila oženi svoju majku. Koji bi to grijeh bio? Koji čovjek ne može ni zamisliti. Ali najmanji vid kamate je to. Na koji uzvišeni Allah kaže, oni koji se bave kamatom, bilo da daju, uzimaju, ugovaraju kamatu, pišu, žiranti su svjedoci i tako dalje, Neće ustati na drugi način, osim kao što ustaje čovjek koga je šeitan obuzeo. Kao lud će ustati na kiametskom danu. Neće znat za sebe. Zašto? Kao kazna upravo. Zato što se bavio korištenjem drugih ljudi. Što je druge ljude dovodio u takvu situaciju da su na ovome svijetu hodali. Kao ludi. Čovjek u teškoj situaciji, propala mu trgovina, nije išao posao, trud svoju ložio, ima porodicu, ženu, djecu, ljude, osobe koje je obavezan da izdržava i tako dalje. U takvom trenutku dolazi mu taj lihvar i još više povećava mu kamate i trlja ruke drago što je upecao svoju žrtvu koju će na određeni način što više iskoristiti tako dalje. Nema sumje da je uzvišeni Allah zela šanu uništio neke narode upravo zbog grijeha prevare u trgovini. Bila ona javna ili tajna. Medijenu, narodu Medijena, bio je poslala šu šuajb, a.s. Ve ila Medijene e hahum šuajba. Medijenu smo poslali njihovog brata šuajba. Koji je pozivao na pravi put i govorio malako min a'budu llaha malakum min ilahin gair. Allaha obožavajte iz drugog Boga osim njega nemate. Wa auful keila wal mizan. Yufadlu na licu i na kantaru. Nemojte zakidati. Wa la mizan. Ne nemojte zakidati na tome mizan. Inisu ga hljele poslušaj. I uvijek ćemo vidjeti skod ovih Allahovih poslanika da prvo sa čime su došli to je bio šahadet la ilaha ilala. Allaha samo obožalo. Što znači neka ti on ne Najvažniji i najpreći. Odmah izna toga prelazi na probleme među ljudima. Nije vjera ostala u teoriji. Ljudi budete darviši, sjete, ništa naradite. ne radite. Ne. Nego ustani. I druga objava je bila Allahovom presunu. Mohamedu alaih satov salam Ja enjuhe l mudzetvir Kum fe enzir O ti umotani Prepao se kada je dobio prvu objavu Zamoto se u, uteku Trese se od straha Nije lako Allahovu objavu I to po prvi put primiti Odmah mu dolazi nakon ikre Što je došlo? Dolazimo za toga Nakon izvjestva vremena oti ti umotani Ustani i opominji I vjera, islam, nije vjera pasivnosti. Ono što neki žele da prestave i da ih učine takvom. Nije vjera. Sjedi, zavuci se negdje, pokrivi se nekom, ne znaš ništa što se oko tebe radi. Ne. Prvo princip, koga vjeruješ? Zašto si došao na ovaj svijet? Kome ćeš ići nakon svoje smrti? Kome ćeš odgovarati? Princip Hjel mi preći Allah ili su mi ljudi preći. Nakon toga kad to shvatiš onda prelaziš na ljude. A to je rješavanje ovih problema među ljudima koji dovode do uništenja cijelih naroda. I narod Čajgov je bio uništen zbog toga. Medijen. Upravo zbog toga što su zakidali na vag. Druga ulema tefsira kaže El Krist To je potpuna pravda. On se želi reći da se uspostavi potpuna pravda. Prenosi se od Ibni Abbasa, da su to njegove riječi. In nekum wal lejtum emran heleket fihil umemus salifetu kablekum. Vi dijela, vi radite ono zbog čega su narodi prošli prije vas bili uništeni. Reklo bi se sitnica, šta je to sitnica? Među ljudima, ovaj ovoga ovaj, ovaj, prelari. A ljudi žive, ona i zarađuje i tako. Život teče svojim tokom. Ne, ne. Pogledajmo šta se dešava kada ove ovakve negativnosti uzmu maha među ljudima. Kada se to na jedan masovan način bude radilo. A još gore od toga, kada se bude na masovan način, I na organizovan način za zakidalo. I zato ćemo naći primjera da neke države koje nisu države muslimana opstoje. Ali što su uspostavili neke neke od principa ove bare materijalne pravde. I zato Resul Alizat pridavao je veliku pažnju tome. Nije dozvolio da iko bude iskoristavan. I zato između ostalog mi znamo taj da nareciju da se radniku isplati prilegu što mu se znoj osuši. Znači, odmah naknada, odmah davanje prava, ne ludogovlačenje i tako dalje. Neki ovaj hadis, kao što je zapisano u Firmizinoj zbirci hadisa, pominju i pripizuje Allahovom poslaniku, alejzejhatul selam, ali taj sed je daif, ne može se slabje je taj sened, lanac prenosljaca, tako da se ne može prihvatiti, ali je ispravno da su to riječi, dakle nisu riječi Allahovog poslanika, ali sad sad već riječi poznatog mufesera, Abdullaha Ibni Abbaza. Ja ću vam ovdje spomenuti, kad smo došli kod ove teme, hadis koji ste vi čuli, ali nije na odme da se na njega podsjetimo, hadis koji nam govori upravo o ovim Allahovim zakonima, on se nalazi u Ibni Mađinoj zbirci hadisa, sunenu, u poglavlju el fiten, iskušenja, ili na koje će ljudi biti stavljani, pod naslovom el uquba, kazne. Prenosi se od Abdullaha ibn Omara, sina, dakle, Omerovog, radijallahu anhu, da je rekao, aqbele alejna rasul Allahi sallallahu alaihi vasallama, faqal, obratio nam se Allah, poslanik, alaihi sallatu selam i rekao, ja mašaral muhađirin, O skupinom muhađira. Muhađiri znamo ko su. To su oni koji su napustili svoje kuće u ima Allaha, nisu se htjeli prevjeriti ili nisu htjeli svoju vjeru iznevjeriti, pravu. I ostavili su svoje kuće, svoja imanja, hijru učinili, spasili svoju vjeru, svoje živote i Nema ima sumnje da su oni bili na velikom jednom iskušenju. A u ovom prilikom, Allahov Resul, a.s., tim ljudima koji su već prošli kroz određena iskušenja, kaže im kakva još iskušenja mogu doći. Pa kaže o skupinom muhađira. Hamsun iz ibtulitom bihinne. kad njima budete iskušani, wa ja uzu villahi entudrikuhunne. Allaha molim da ih ne dočeka. Desi će se drugih petvari. Ovi zakoni se zovu Sunnetullah. Sunnetullah. Allahovi zakon. Allahova praksa u uspostavljanju života na zemlji i u kosmosu. Koji se ne mijenjaju? Kaže Resulullah Ali San San Nem tavheril fi qaumim tatu. Neće se nikada među jednim narodom يَظْهَرُ لَا يَمُرُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا دوكْتور يَاڤْنُو نِپُچْنُو أُچِينِيتِي إِلَّا فِشَا فِيهِ مُطَاعُونَ أَدَن بَجُنِيْمَا نِچِ نَاسْتُپِيتِي كُولِيرِ وَالْأَوْجَاعِ إِ بُولِيسْتِي الَّتِي لَمْ تَكُنْ مضت في koje nisu bile među njihovim predsima koji su već prošli. Dakle, kada nemoral počne među jednim narodom se širiti, a to javno postane, Allah će dati takve bolesti nastupe za koji nisu znali njihovi preds. Ovo je naša tema. إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ وَجَوْرِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ كَدَا بُدُوا زَكِيدَلِ اُمْيَرِنِ نَا لِتْرُ اِنَا كَانْتَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ دَسِيْكَ إِمْسَدَةِ إِمْ نَرَدْنَي قَدِنَ دَلَزِتِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ اِي Njegova situacija će postati teška. Moraće, što se kaže, stezati, kajš, uvojiti posebne mjere, pa i od penzionera će morati umanjivati. Na svaki način osjećat će se, šta? Nedostatak. Nema bereketa. Nema hajda u tom imetku. I zato neće bi situacija kao ona prvobitna. I treće, što će im se desiti, to je da će im njiho vladar nepravdu činiti. Kada budu zakidali na mjeri i na vagi. Dakle, u ovome slučaju vidjet ćemo da dolazi kazna od uzvišaoga Allaha, koja se ogleda u nerodnim godinama, u teškošći situacije i u nepravdi vladara. Treće Om jemlne a u zekjate emalihi i kada budu sprijećili davanje zejata, ne budu davali obvezu koju su dužni davati dva i poposto od svoga imetka koji dosježet, ni sa to jesta određenu granu i koji je prepogodinjem, a nije od osnovnih potreba ovjekovih zaživoj. I lamunje o katoramine sema. U tome slučaju, bit će kiša iz neba. Ovdje se pazite, upotrebljava izraz munijevu, biće će spriječena. U osnovi Allah je dao da ima dovoljna i kiša i svega. Ali kada vi među sobom mirite situaciju, tako da ne budete izvršavali svoje obaveze u tome slučaju, Allah zakon ide. Kiša u osnovi pada. Ali bit će spriječena u tome slučaju. Zašto? Zbog vaših hrija koje ste počinili. Veleu lel beha imu lem paru. I da nije stoke, ne bi nikada kiša pala. Nego iz prema stoci, koja nema ima u tome nikakve odgovornosti. I zato, svi ovi propisi vezani za isla nisu nikada bili formalnostni će biti. Vezano za Čuvanje četnosti. I zato možda je nekima smiješno. Koji nisu zapamtili prvo o vrijeme. Možda je nekima smiješno kad se dođe negdje na sjelo. I onda se odvaja muškinje od ženskinje. Onda muškarci idu u jednu sobu, a žene u drugu sodu. Što to mi mijenjamo svoje običaje? Šta to treba da znači? Možda je nekima smiješno kad se kaže ne ima slušanja. Muzike Ženskog glasa i tako dalje. Ne smiješ slušati ženu kako uči Kur'an. Kamu li što drugo? Zato što ima ljepotu svoga glasa. Zato što ima posjedice koje vodje kasnije. I to su propisni sa kojima mi nismo došli. To je izvišeni Allah propisao i dao. Isto tako, pravda u društvu. Dakle, moral. Pravda u društvu. Treće, briga o sirotinji. A to je zekajak. I zato, među propisima o kojima se najviše ulema pozabavila upravo je bilo pitanje zekjata, dok ga u detalji razradili sva pitanja koja su pred islamsku ulemu postavljene, dok nije dovedeno do te situacije da se više ne kome zekja dati, a zekja se daje potrebnima, fokari, onima koji ne imaju ništa kod sebe, Došli su muslimani u jednom periodu svoje istorije na taj nivo da više nisu imali kome davati zekljad. Dakle, pogledajmo te blagoda. Sve je propisano, zekljad se daje u te kategorije. Između tih kategorija daje se najprećima. Onda zekljad se daje u mjestu gdje, gdje je najpotrebnije. Pa ako prelazi potrebe toga mjesta u kome ste pokupili taj zekijat, onda se ide u najbliže mjesto sljedeće i tako dalje. Dolgu detaljne principi i propisi zekijata su razrađeni. I zato danas ćemo vidjeti, kada se ne primijeljuju ovi propisi, kakva sve šteta među ljudima nastaje. I zato princip ova zekijata i bilo čega drugog u islamu nije nipošto formalnost. To ne znači da uzmiješ, dadneš Koliko trebaš da ti završio se time. Nego gledaš kome je daješ. Kako daješ. Gledaš kome je najprešće da daješ. I tako dalje. I sa najboljim nijetom da bi to bilo primljeno. Jer ko što je namaz i badet. Isto je i zekajat. I badet. Jer se u Koranu kaže I uspostavljajte namaz i dajte zekajat. Jedno uzdru koje je došlo. Znači i badet kao što je I namaz. I zato, kad su ljudi spriječili u vrijeme Ebu Bekra, radijallahu anu, kada su se ustegli i spriječili da daju zeket, u tome času, haliba Ebu Bekra, radijallahu anu, ustao je i borio se protiv njih. Ratus postavio protiv njih. Jer nema to u islamu formalnosti da se kaže. Dajemo pa ko hoće, da ne. Ne, nego je dužnost, jer mi nismo izmislili te propise. Niko je to uzvišenje Allah uspostavio iz svoje savršene mudroste i znanja. A opet korist vraća samima nama. Od toga dobra ne treba ništa Allah. To treba samo nama. On traži od nas da mu budemo pokor. A opet korist svih ovih postupaka naših vraća se opet nama. وَبَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ حَيْرِنْ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللَّهِ A ono što uradite od dobra za sebe, Allah kaže, Allah naziva da je to dobro za sebe da se ga uradio. To ćete naći kod Allah. Dakle, nećete zasigurno to propasti dobro djelom. Četvrto. Četvrto. I neće iznevjeriti. Ugovor sa Allahom i ugovor sa njegovim Resulom. Dakle, držanje vjere. To je ugovor. Držite se vjeriti. Ugovor koji smo mi preuzili. Oduzvišenog Allaha. Preko ovoga kitaba, Kur'ana i Kerima. Preko prakcije Božeg poslanika, ali zato sve. Jesmo li uspostavili našu vjeru kako treba? jeli naš islam u našim životu svakodnevnom onakav kakav bi morao biti? Kada ljudi prekrši taj zavijet držanja do zavjet Zavijet koji su dali Allahom i njegovom Rasula a.s. Illa sallatallahu aleyhim aduvom min gajri. Allah će dati da na njih nevali njegov neprijatelj. Koji je izvan njih? Sa strane njegi. Sallatallahu. Allah će na njih što bi mi rekli u našem narodnom govoru naklatiti dati da na njih navali, da ih pritisnu njihovi neprijatelji. Fe akhudu ba'd ma fi pa će uzeti nešto od onoga što je u njihovim rukama. I neprijatelji uzeće nešto od onoga što je u rukama muslimana bilo. Kada muzlimani napuste ovaj najveći ugovor, a to je držanje da Allahove vjere. Kad im bude svejedno, ko se drži, ko se ne drži, primijena vjere, kad im bude to nešto neobavezno, kad bude vjera od bajrama do bajrama, u tome slučaju očekivati je navalu neprijatelja i zlo koje dolazi sa strane. I peto, وَمَالَمْ تَحْكُمْ اَيْمَتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ I kada njihovi predstavnici ne budu uvladali po Allahovoj kinzi, njihovi imani, muftije, kadije, predstavnici politički, ekonomski i tako dalje, kad bude preći šta će reći ovaj i onaj, nego šta je rekao uzvišeni Allah, kad se bude udovoljavalo svakome, a ne bude Allahovoj vjeri, وَيَتَهَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ I ne budu gledali u onome što je uzvišeni, Allah objavio da je to najbolje. Budu dakle Allah u ovoj knjizi i praksi Allahovog ali i zanatu vas budu predpostavljali nešto drugo. Kad im kažeš, gdje je Kur'an kod vas, Gdje je Allahov Resul i njegova praksa kod vas? Oni odgovaraju, to je vrijeme prošlo. To je onda bilo. Mi poštujemo Kur'an, poštujemo poslanika, ali to je naravno. Ali mi radimo kako mislimo da je u redu. Kako je to poštivanje? Kada imamo roditelje koje smo dužni poštivati, paziti, I lijepo se s njima obhoditi. I kada nam nešto kažu i narede, i to najistrožije. Onako što je dužnost da se u potpunosti uradi. A mi da kažemo ja tebe poštujem najviše ali ti sjedi kod kuće. Ja neću ništa uraditi o što si mi ti rekao. Ja ću drugačije raditi po svome nahođenju. jer to poštivanje? Gdje se ogleda poštivanje osim u uslijeđenju neprikosnovenog To jeste prihvatanje ovi Allahovi propisa. Inače, gdje se onda može poštivanje vidjeti? Poštivanje na jeziku, to je samo uljepšavanje govora i to je samo lijepo prikazivanje i za koga dijela nekakvih nema. ima. Dakle, ovdje se traži da bude ono što je Allah objavio, dakle i Kur'an i praksa Allahog poslanika, ono što je sveto, da bude najpreće ljudima. Kad to tako ne bude, kad ne budu vladali se po Allahove knjizi, kada im ne bude Allahova vjera najpričanje ovim prvacima, pa razumije se i onima koji ih slijede, u tome je slučaju بينا, Uzmišeni Allah će dati žestinu među njima, da jedni druge ne mognu, da ne trpe jedni druge, da se raziđu, da govore jedni protiv drugih da bude jednom riječu ono što se govori nejedinstvo među muslimanima. Mi ćemo danas čutiti mnogi koji govore i kažu problem među nama je nejedinstvo. Problem nejedinstva. Kako riješiti problem nejedinstva? Kako ga riješiti kad se mi smijemo onima koji primjenjuju praksu Allahog poslanika, ali i Na koji način riješiti onda nejedinstvo? Treba jedinstvo biti, pa onda... Što nismo uspostavili jedinstvo, kad je Tito rekao, vratko jedinstvo, što se oko toga nismo okopili. Ne ima okupljanja, osim oko kitaba i oko sunneta, oko Kur'ana i oko praksi Allahovog Resula, ali i sato je selam. Tu može biti jedinstvo i okupljanje. I to ne samo partijsko okupljanje, formalno, neobavezno, ne nikako. Ljudi kada se okupe oko Kur'ana i oko sunneta Allahovog Resula, ali i sada se saram, jedni drugi. Ko je da se srca zbliže, da se približe, da se voli, gdje se može uspostaviti islamsko bratstvo? Nikada ne može preko dunjalučkih interesa. Nikada ne može preko ovog i onoga, osim preko Allahove knjige i praksi Allahova Resula, ali i sada To je ono Što je ključ rješenja da se muslimani danas ujedine i da budu jedinstveni ne samo na nivou određenog manjeg područja nego na nivou čitavog svijeta kad se svi budu držali ovih jasnih propisa. Ali kad jedni muslimani budu imali jedne bidate i jedne notarije, a drugi muslimani drugi, a treći i treći. To su različite vjere, koje nikada ne dovode do ujedinjenja. Kada se budu odjelili na turski islam, bosanski, europski, arabski, od toga nema ništa. Ima jedan islam koji je čist izvoran, koji ne trpi da mu se ništa pridodaje, što nije čisto izvorno od njega, niti koji dozvoljava da se ništa iz njega izdvoji i da se ostavlja i napušta. To su ti principi koji dovode do ujedinjenja. I zaista, kogod nam govori o ujedinjenju, mimo ovih principa, taj ili je džahil, ne zna propise, ili je zvonanjer. Ili želi da bunu napravi da kaže, ima nešto među nam, ali ja ne znam šta je to. Problem je, pa da se ljudi okreću jedne od drugih i da sumnjaju jedne od drugih. Problem jeste nejedinstavosti mana. U čemu leži taj problem? Leži upravo u tome što se kaže mi hoćemo vjeru naših predaka. Šta to treba da znači? Kažu mi hoćemo da vjerujemo kao što su naši predsi vjerovali. Odgovor na to je vrlo jasan. Naši predsi ako su se držali Kur'ana i Sunneta i mi ćemo se držati Kur'ana i Sunneta i drago nam je što su oni bili na tome pudu. Ali ako su se oni suprostavljali tome, ništa nama ne znači što su oni bili naši presli i što su oni po tome radili. Jer je uzvišanje Allaha preći od daših predaka. I zato naša vjera nije vjera predaka, nego vjera Allaha Ćaljevrašanovu. Zbog kojeg ovo vjerujemo i zbog kojeg ovo radimo. I zato ne ima hatera i zato ne onoga koje je preći da se ime njega radi od uzvišanog Allaha Ćaljevrašanova. I to je taj princip. Šehadeta svoga, la iraha illallah, Muhammedun Rasulullah. Vjeriš da ti je Allah najpreći. Preći i od tebe samoga. I od svoje rodbine. I od svih dunjalučkih interesa i svega. A Muhammedun Rasulullah, da ga slijediš, da je on, Allahov poslanik, priznaješ i potvrđuješ svojim djelima. I uzimaš ga kao svoj uzor. To je ta osnova. I još ćemo jedan princip ovdje spomenuti koji je u ovom ajetu naglašen a to je la'nukellifu nefsan illa bus'aha. Mi nikoga ne zadužujemo osim njegovom mogućnošću. Iz ovoga izsvatamo da je uzvišeni Allah taj jedini koji zadužuje ljude. Niko drugi to ne može. Ljudi mogu samo reći Ja vas obavezujem da to i to uradite zato što je Allah uzvišen to rekao. Zato što je njegov poslanik, ali sato se vam to prenio od uzvišenog Allaha. Ali da neko od nas kaže, ja vas time zadužujem zato što ja to kažem. Zato što ja vidim da je to tako. Onda pravimo male faraone. Isti onaj koji je rekao, ma uriku mi lama erak. Ništa vam drugo ne pokazujem osim ono što ja vidim. Dakle, mene svijete samo. To je tako što sam ja to rekao. Ne može to tako. Jer ovu vjeru uspostavlja sam uzvišeni Allah. A poslanik i ostali Allahovi poslanici, oni samo je prenosi ljudima. La nu kellifu nefsan illa usaha. Ovo je jedan veliki princip u šarijetu. Da uzvišeni Allah ničim. Ne zadužuje čovjeka što nije u njegovoj moći i mogućnosti. Ničim čovjeka ne zadužuje što nije u mogućnosti da uradi. Juridu Allahu bikumul yusr, wala juridu bikumul usr. Allah hoće vama da olakša, a neće da vam oteša. Valahi da je tijel uspostavio bi takve propise koji niko od nas ne može ispuniti. Ali nije to Allahova namir. Tijel je Da izvršavamo. I zato je propise uspostavio. Koje možemo ispuniti. I zato jedan primjer. Arabski kaže. Ida. Erette entuta. Fe'mur bima justata. Kad hoćeš da budeš poslušan. Onda naredi ono što se može izvršiti. Nemoj naređivati nemoguće stvari. E uzvišeni Allah upravo. Nam je. Damo ove propise koji su svi u granicama naše mogućnosti. I zato kada dođemo u situaciju da nam uzmišljen Allah na ređu i je određeni propis, nešto da moramo učiniti. Ili neće kada se moramo klon čuhvaca neće. Ali nađemo na takvu situaciju da to ne možemo izvršiti. Šta u tome slučaju? Odmah ćemo vidjeti rješenje šarijata. Bilo da šarijad dođe sa olakšicom, da ti taj propis olakša. Bilo da ga umanji, smanji broj rekiata. Ako si na putu, teškoća je na putu samog putovanja. Umjesto četiri rekjata par zaklanjaš. Dva rekiata. Umjesto svako vrijeme da zaklanjaš, može spojit podne i kindiju, jakša mijaciju. U jednom vremene. Svaka 2 u... Pozemnom vremenu, podne i Kindiju indiju u podnijaskom ili i k indijskom, i akšavjaci u akšavskom ili jacijskom vremenu. To je olakšica. Dakle, ne može se sastaviti u isto vrijeme i naredba da se nešto ostavi ili naredba da se nešto uradi i poteškoća. I zato je uzvišen Allah dao ove mnogi olakšice. Ne imaš vode, a moraš paljeti. Ne ima namaza bez abdestva što hadis kaže la yakbalu Allahu salaten bighairi tahur wala sadaqatan min ghalul Allah ne prima namaz bez čistoće niti prima sadaku od ukradenog. To znači kako ćeš a ne imaš vode, a moraš stalj. U tom slučaju Odalakšašađija dođe i kaže uzmite jemu. I tako ćemo naći u mnogim propisima ne samo fiksni Ne znam za propise rada među ljudima. Ili u odnosu sa Allahom dželežanom. Već ćemo naći i u akidetskim principima. U akidi. Kako? Kada dolaziš u situaciju da ti život dolazi u pitanja. Kažu ili reci riječ je kufra ili ćemo te ubiti. Šta će u tome slučaju raditi? Ima li dvije mogućnosti? Ili... Da kaže istino ono što jeste, to je da je vjernik idalje pa da bude u vjer i šehide. A ima olakšice. A olakšica je da kaže riječ kufra. Kako će reći riječ kufra? Ali njegovo srce je la kalbu bil iman. Njegovo srce je čvrsto u imanu i vjerovanju. To je taj propis. Ali iz ovoga se izuzima ulema Izovoga je izuzeta ulema i na njih se ovo ne odnosi. Učeni koji kada kažu riječ biće slijedjani od ljudi. Pa ako kaže riječi kufra ode i narod cijeli u kufor. Možda je on to rekao? Sigurno je rekao, samo na jeziku ne i srca te riječi kufra. Ali drugi ne znaju da zavire u njegovo srce. Možda je rekao da se spasi, ali propadaše drugi i na dunjalu i na ahiretu ne. I zato i mami Ahmed, kada je bio u onoj velikoj kušnji i fitnetu, mu otezila, kada mu je zapriječeno životom, kada je bio bićevan po sto udaraca, pa mu njegovi učenici kažu, pa reci kao što su etrogi reke, da se izvučeš iz toga, protumači malo, zamotaj. Kaže, idi, vidi šta ljudi radi, počarši, jer je znao šta to znači među ljudima, I ovaj mu se vraća, Jahja ibn Ma'in, vraća mu se i kaže, vidio sam ljude da drže pera u rukama i čekaju šta ćeš ti reći da zapišu. Dakle, taj ajec se ne odnosi na ulemu. I zato dužnost je uleme da kaže, bakar glava išlo. A dužnost je ljudi da ih u tome podrže. Da ne ušute da kaže, neko on govore, ja ću se od strane vidjeti. Kao onaj čovjek koji se spominje u Sura i Asir. Uadja, emin, aksan, medine te I dođe i znaju da njednijeg kraja čovjek koji trči, trčeći dođe, da podrži poslanik u tome u što su oni narod. Što znači da čovjek kao muslima ne smije biti pasivan u pogled ove vjere. Mora šatit za nju, dužan si, obavezan si Allah i biće špitan. Allah ti dao zdravlje, dao ti snagu, dao ti pamet, pa i metak, nekad imaš više, nekada da Dao ti koja je zahvala. I smo mi neuzumili, a kakvu uslugu Allah učili, pa nam on to vraća. Šta smo mi uradili? Dao nam na ničemu. Rodili se, ništa nismo imali. Pa smo zaimali, pa smo dobili. A najviše što se dobija, to je iman i zadovoljstvo duše i srca. Kako zahvaliti? Jesi li došao na ovaj svijet da uživaš? Je to cilj svrha života? Nije ni pošto. Kaj ziri misle? Pošto su izgubili nadu kema je isan kufaru min ashabil hovor, pošto su izgubili nadu u one iz groba, znači da se dići, jer ne vjeruju u proživljenje, isto tako izgubili su nadu u džennetu, ahiret tako dalje. I oni onda hoće sebi uživanja da prirede na ovome svijetu. Džennetska uživanja. To ne može nikako. Prvo, ako ih čovnjeg dobije, dobit će i nakon teškog napornog truda. Drugo, iza njih nema zadovoljstva, jer oni su privremena uživanja i prođešeni. Neće dobiti ono zašto je radio, zašto se trudio i što Hoće sebi džemnet na dunjalku da uspostavio. I zato idu na putovanja, zato se provode, zato ovo, zato ono. I na kraju umiru kao kjažem. Sistem života jednog uslemana nije takav. I zato ćemo ovdje vidjeti iz ovoga velikog principa, da uzvišeni Allah daje olašicu. Kada čovjek dođe do teškoće, dolazi olašica. Ili, oslobađanje, činjenje toga propisa i obaveze u osnovu. Obaveza je dati zeklja. Ono neko imam, ali imamo prilika, kada čovjek... U određenom trenutku ima, a kasnije ne ima. I zato je taj princip uspostavljen godinu dana da imaš. Da je sigurno to što imaš. Da ti nije došlo i očiš. Isto tako. Vidjet ćemo u postu. Čovjek je uz ramazan, na putu. Ili je bolestan. Teškoća. Imaš olakšišću da ne postiš. Maš olakšanje od Allaha da nikako ga ne postiš. Dok si u toj situaciji. Pa kasnije to napostiš. Hač, uslovljen je određenim ustavima i tako dalje. I ostali šarijetski propizi. Kada ti dođe život u pitanje, nemaš ništa drugo da jedeš, samo imaš strvinu ili svinsko mjesto dozvojeno ti je pojesto onoliko u mjeri koliko ćeš svoj život učuvati. U tom slučaju, ako ne bi to jeo i ako nečisto, ako ne bi jeo i ako bi preselio, ako bi umro u takvom stanju, bio bi grišan kod avlađenja. Da Da dakle, dužnost je to učiniti i uzet za tu olakšicu. Ne možeš reći ja Makar umro, ja ništa jesam. Mi ne uspostavljamo propise od sebe i ne radimo propise zato što mi je ovaj lahak i lovaj mi odgovara, hoј mi faši propise. A drugi po pa ne mogu ja njega da svati. Ima šta ti isplaćat i ne svaćem. Ti možeš samo svati da je to tako i primijeni. A ti da svatiš što? Paj. Ne uzo ne možeš ti biti na nivou onoga koji je uspostavio taj zakon pa da shvatiš svu mudrost toga. I zato je na tebi primjera i prihvat. I zato ćemo naći tu dvije greške u koje ljudi upadaju. Jedni kažu kada saznaju istinu, kažu treba mi vremena dok ja to shvatim. Ima tu vremena da shvataš. Ima samo vrijeme odmašim se čuo da to prihvatiš. I drugo, vidjet ćemo ljude kad zapadu u tešku situaciju ili u poteškoću, da ne nalaze šarijatski način izlaska iz toga. Već šta rade, sebi sami daju fetve. Kažu, vjera je laska. I onda dadne sebi fetvo da nikako ne klanja. Da može ostaviti namaz, ako to nikdje u propisima ne ima. Dadne sebi fetvo da može se privremeno oženiti, da se može tajno oženiti. Premda... Toga u islamu ne ima. Dadne sebi ovo ili ovu petvu i misli da je to ispravno. To što on radi jeste grije. Ali to što je uzeo tumačit vjeru sebi ili drugome i dava petve od sebe. Onakve kakve one nisu u islamu koje je gore od onoga što je učinio. I e zato ostaje svetost ove vjere. I e zato uzvišeni Allah Ako je nešto naredio da se čini ili naredio da se ostavi, zna mudrost toga i kada dođe do potreškoće, on daje rješenje, a ne iznalazimo ga mi, ne izmišljamo ga. I zato rješenje u šarijetu postoji za sve premda. Ne može se reći kada se kaže islam je došao sa olakšutama. Ne znači i to da je islam takav lahak sjedi, lezi i duškaj. Lezi vjebu da te jede. Ne može to tako. Islam u sebi ima poteškoća i to je istina. ko što oni nisu mogli stati u Italiji kad smo došli u hotelu da kanjamo u četiri saata sabah. Nigdje džamije, nigdje zana ne ima. Sve sami kufor. Dođu ženom da nas pretresaju. Usobi kažu sumnjivi. Što sumnjivi? Kaže ustajete u to doba šta to vi radite. Molimo se Bogu Allah imamo svoga. On se uvacio za glavu, ne Kako to, moli se Bog, kaj mi ugodini jedan put. Pa takva je vaša vjera, bacio, se vrijedi. Šuplje, nema, pa ide od toga. Ovo je Allah, ova vjera. Hoće te u četiri sata ima da skočiš. Da ti je došao neko, šef, da ti je došao u vojci. Oficijer je ovo, morao bi skočiti. To nas Ha A ovde? Allah, gospodar svih svjetova. Imam toga koji se s njim može porediti. I kad ti naredi, e, može svakako. Kao da neuzobila čovjek kaže o sebe, pa ne znam, nisam ja njega vidio neuzobila. To su riječi kofra. Znači sumnjaš u njegov postojanju. Neuzobila. Dakle, tije stvari se biti razlikujemo drugi I treba da shvatimo da pitanje ovoga šarijata je pitanje Primjenje ovoga šarijeta, pitanje je naše pokornosti uzvišenom Allahom i o predvijeljenosti za ovu vjeru. I tu se pokazuje naša pripadnost ovoj uzvišenoj vjeri. Ova ajac je došao nakon naredbe o uspostavljanju pravde prilikom davanja i uzimanja, a odnosi se na sve drugo. Uzvišen je Allah daje olašić. I ne zadužuje čovjeka osim onoliko koliko on može izvršiti. U tom je smislu, ako nam je zadužio potpunu pravdu, da uspostavimo prilikom uzimanja i davanja. U tom slučaju, ako čovjek nastoji da ispuni pravdu, pa mu se desi da pogriješi, u tome slučaju nema grija. Jer ga uzmišljeni Allah nije zadužio, osim onim što je u mogućnosti. Pa neće pitati za grešku koju je nenamjerno učinio. I zato ćemo vidjeti kod muslimanskih trgovaca koji su bili uzrokom primanja Islama. Drugi, vidjet ćemo da kada bi nekli ovo je metar, tolika mu je cijena, i kada bi se pogodili o trgovini, onda bi izvijeli metara, onda dodali još nekoliko centimetara, dodatno tome posebno, i onda odrezali. Da ne bi išlo baš po onoj liniji, da ne bi čovjek se približio, zabrani, pa onda mu se može lako desiti i nenamjeno da upade u nju. I zato... Udalji se od toga. I zato su uvijek više dodavali. Stavi litar, a onda ulitar još dodali. I to u tome slučaju je dozvoljeno da pokažeš tome čovjeku kome to mjeriš i daješ. To nije od rijaa i prikazivanja pred ljudima. Zašto? Jer u tome slučaju ti mu to daješ i njegovo srce privoljavaš. Daješ mu i on ostaje zadovoljan. Vidi, a svak voli sebe, normalno. Kada neko vidio da ga neko zakida. Ko bi bio s tim zadovoljen? A kad vidi da si mu pravo izmjerio i još dodaš na to. Kad izmjeriš kilogram nečega, a on uzme još ono nešto malo. Pa doda, stavi masus. Draže ti ono što je stavljeno nego ono što ti izmjeri. Takav je ljudska duša. E to mu pokaži velicinu islava čemu ta islam naučio. Nisam došao ovde da radim radi ovoga. Nego što ću obskrbit sebe i svoju porodicu. Halal lokmo. Halal. Zaradom, ali najvažnije je da ja uspostavim Allahov zakon i taj će se zapitati, taj nemusliman ili musliman koga je šeitan prevario i od Allahovog puta udalio, zapitati će se, a zašto ovaj meni dodajim? I onda mu može to biti načinom i uzrokom da prihvati islam. Jer ljudi koji su zadrijani za Dunjalu, kad mu ga daneš, reće, a zašto mi dajim? E, ima nešto veće, to je uzvišenje Allah. Dakle, u svemu je uz uspostavljanje principa i zadovoljstva uzvišenog Allah, to što će se vab dobiti, to što je dava i pozivanje na pravi put i upravo ono što se želi, a to je uspostavljanje savršenih principa među ljudima po kojima kad ljudi budu radili, biće bez sumnje kako treba i uspjeće u svome radu i djelovanju. Šao U sledećim kazivanjima govorićemo o Kuranskom ajetu i kada budete govorili budete pravedni, makar se radilo io vašim bližnjima ili protiv vaših bližnjih. Molim dozvolu od Allah da nas pomogne u usavršavanju ovih ajeta njegovih poruka i da nas učtosti na njegovom siratu stakimu.